«А мене Соломію звати, щоб ти знав? От, і я Павлова жінка!» Стрімко рушила до хати, колобогла глянулася. «У нас дитина скоро буде, щоб ти знав!» Уже на порозі, упавши на матерні груди, Бо ж Соломія старша, коли зачула голоси з хати, вийшла. Соломія подумала... Нащо йому про дитину сказала неправду, гріх на себе взяла. Гріх, ой й Розділ шостий. Тривожне літо. Рись. Ті весни одного разя на дорозі стрівся Василько з сяючим лицем. — Ти, мов, нова копійка, братику, Соломія. — Совєтська чи німецька? — Наська рукавом протерла. "Ова, І що на мене купиш? Багацько, він таки не витерпів, став розказувати, чогось озирнувшись і до сестри, нахилившись, що руфина ось уже вдруге вчора провести дозволила, та ще й на прощання притулилася, щокою об щоку тернулася. Радіти б, а в Соломії, у грудях щось теньке, І зразу та струна, мов би, обірвалася. Надто добре знала вона Руфину, Ціну її краси, викличної, І, як і всеньке, неї не нутро. Та розчаровувати братика не стала, Порадила тико. Міцніше тримай свою кралю, триматиму, як можу, пообіцяв брат. Коби ж можна було братові і сестрі женитися, раптом подумала Соломія Тарасовими і Васильковими словами. Розсталися, а вона понесла свою тривогу, мов болю у подолі. Незручно нести, а мусиш, і запах цибулиний легенько за очі щіпає, щіп, щіп, і вже сльозина, одна, а за нею і друга. Василько радів, Соломія тривожилася, десь там у лісах бродив Петро, а Соломія кожної ночі вимагала, аби її кохав законний, повінчений з нею чоловік. Кохалася і кляла себе останніми словами. Хотіла дитину і смертельно боялася, аби те сталося. Бо тоді, а що тоді, Симня вже стане на ноги тверді батьківські і материнські. Примітка Симня – Сім'я. Якось прокинувшись серед ночі, подумала, вона найбільша у світі зрадниця. А кого зраджує? Ніч сказала – Соломію. Не Петра, а Соломію. Та ніч, крізь яку чувся гул самольотів, що летять на захід. Загорянці вже й міркували – «Чого-то німець так подковлюємо перся?» Вони, звісно, не знали, стільки-то під тим містом полягло з обох боків солдатів. Вояків совєтських і німецьких, що був створений спеціальний Четвертий білоруський фронт для взяття коваля і після кількох невдалих штурмів розформований, а з понад двох десятків генеральських погонів, позривали по одній, а то й дві – великі зірочки. Нічого цього мешканці Загорян, що звикли до ревища літаків над головою і далеких-далеких заграв на сході вночі, не знали. Не знали про самолічне палкування маршалом Жуковим, командуючого армію, котрий занапастив черговий наступ на Ковлі зі словами «Серед яких засраніць мат твою» були найлагіднішими. Не знали, що після звільнення у Ковелі в цілі два двоповерхових будинки і комісія ЦК, котра приїде, аби виконати таємне поки що рішення про перенесення обласного центру з Луцька, на межі області до географічного центру Ковля, побачить суцільні руїни і доповість, що переносити обком облеви і всі інші установи – нікуди. Загорянці цього не знали, та знали лише рано чи пізно, а нова біда з пожарищами і смертями прийде. А тут і чутки пішли людей з прифронтової зони, де мають бути бої, смерти, весілля не просто веселяють з хати сіл, а вивозять цілими селами до Німеччини. Тож ходили від хати до хати, перемовлялися, треба тікати до лісу абись там переждати лихо вірка Ликунова до соломії забігла дід між каже що в середу потроху до лісу йти почнемо підете підемо соломія чомусь зітхнула на сімейнім зборі рішали що взяти з собою коней корів свиню хоча б одну на возімо на вивести бо ж так Маруд твар гнати, ну, хатні начиння та причандалля, одежу там, посуду, яку необхідно, і тут, Павло, я не поїду. Павлику, зойкнула його мати, не поїду, і все, тут лишуся, уперся, Павло. Чули, що розказують, як ще перед хронтом покинутими селами марадьори всякі лазять і все геть виносять. А то й вікна б'ють, та хати підпалюють. Треба хоч комусь хазяйство глядіти. Свекруха мало не сплачем. Скажи хоч ти, Соломко, тож прийдуть, та Марацич, як там їх, і першого б'ють, як боронити стане. Хазяйством знову кому наобжитися, а життя. Назад не вернеш. Павло, що судилося, того возом не об'їдеш, конем не обскачеш, а нечисті порядкувати на мемо обістці не дам. Тут і татва, і ваша, мама, та ще й дідва кривавиться, а тепер і соломчина. То за що дармоїдам уступати мозерми нажити? У погребі ховатимусь, або й у хліву криївку викопаю. Нарожон не лістаму, німчаків теж стеректимуся. Ну, і дубальтивка при мені буде. Набої ми запасся. Примітка, дубальтивка рушниця з двома долами. Ой, льодоньки, свекруха, Мо послухаєш мами Павлику? То Соломія тихо-тихо проказала. Голос, мов, не свій, леч лестить, язик омертвів, чого б то? Нє, не бажає вона смерти Павлові, чоловіку своєму, тихо, а що тико? Розуміє раптом любощів, до яких себе щоночі принуджує не Павла, а себе хоче позбутися. Хоч на тиждень-два Щось у лісі передумати. Не просіте, Павло Злавки лавки збівся, Я тут чоловік, Мені рішати. нічого зо мною не станеться. І гуски твої, соломко, На обід собі не заріжу, не бійся. Я не боюся, за тебе лячно. Ой, це... От того слова... Соломію котре за ці місяці Приском обсипає. Здогадується про щось Павло. Павло здогадується. Виходить на двір і спиняється. Не раз в оті дні думав, Ліпше б Соломка холодною була, До себе не підпускала, Бо ніби завойовує її тілом гарячу, Та він же бачить, в душі холодно, Мов би зі сторони Кимось заморожено. Ліс у далечині За селом Зітхає Петром. Дружбаном його з дитинства І близька яблонька Шумить Петром. І гуска чужа З неба впала Ненависне ім'я Сейчить Варто б її зарубати, а мої опідрозли даремні. Чого ж вона так вимучує? Хай солодко, розкішно, аж тіло терпне. Ночами ця жінка, яку він знає з малесенької, з першого зачудування, тією яскравою, сяючою квіткою, з блакитними, як неба очима. Павло шукає відповіді день, два. Всі ці дні шукає і не знаходить. Вислизають слова, що, здається, от-от спіймає. Вже пішла до лісу його семня, а він лишився сам. Готує їсти двом свиням, що зосталися. Годує курей качок гусей пса Гицеля, порається на дворі, витешує глоблю село, як вимерло. Староста робив вигляд, що не знає, куди люди подівалися. Перед Іваном Купальським у селі з'являється ціла темно-зелена орава.